Miren, etxe beste, kaixo egunon. Kaixo egunon. Bueno, irungo Berdintasun, bueno, delegatua zaituo eta gaurkoan eh kanpaina berri baten aurkespena egin duzuten. Eh maitatzea ez da kontrolatzea leloarekin. Laburbilduz eh bueno, ba, nori zuzendua da eta zeintzuk dira ba kanpaina honen helburu nagusiak. Bueno, campañaren helburua da azken batean, bueno, kanpaina batatzen da e, ez, ez itun eta estatutuunetik, o sea, genero äh, indarkarien aurkako estatutuunetik, aintzuten ere, eta horren lodikateatzen da. Eh, helburua ba, azken batean, e, duela nuen, ba, e, zan, e, ez, duela biaste aurkeztegenuen ba zean, biktimeen arretarako eza protokoloa, baina badakigu argita garbi eh biktimarek ez egoteko preventzio lana egin bar dela, kontzientziazio lana eta hor ba argita garbi, ba bueno, handien e, bar da ta kanpainak egin dira, ez? Euskarri guztietak eh momentu honetan eingo dugun kanpaina aurten ezuzendua jongo da bat, batez ere jende gazteari ze uste dugu eh lana bardela, bar dela orce asko urrengo belaronaldiak e, aurreko belaronaldek egiten egin dutena ez erreplikatzeko ba haienengan eingo dugun batez ere oain arte erabili diren ideia ba, ideia ide, okerrak austeko ideia hoiekin austeko eta machismo, mm. ba Errotuarekin hausteko eta bukatzeko ez eh? oran ba, bueno, e, leloa hori da, ez nazuun kontrolatzea ez daitatzea da maiitatzea ez da kontrolatzea eta horrekin bat hiru estena des, des, desberdin montatu dira, batetikikanzenelako e, kontrola, ematen den bikote ekidaren... Artetik artética ambicoteria en sebarruan, eh, sain kontrola ba mugikorrarena, e, e, eh, zaude eta ezan zu berantzuten, eh, nuntzaude, norekin zaude eta horlakoak, ez? gero rei bai E, bestea da bigarna da gizarte eremuanean, ez, ez zen bad zure lagunek ezki ez gustatzen, eh eh e, ba, nirekin egotan nahi dut eta ez ez zure lagunekin, txarlakoak, ez? Eta hirugarrena ban ez? Ba, ir, ez aurdiaekin lotuta dagona ez? Ba, nola jantzita zauden, eta ioela gustatzen, eh gero e, bai, e, zean edo ez zaien gizendu, txarlakoak. Txikilak bal dira ere askotan konturatu behar da, jendak ikusi bar du horrelakoak ez direla askotan bortizkia dirazten baina kontrolatatzen dut elamendean, o horre nantzikan kontrol bat dagoela eta horrekin hautsi behar da. Orduan, berdin du baldin bada irri batekin, baina horrelako jarrerak bukatu behar dira argi dago eta horretara datorain zuzen uh -huh. ere. Kambainari dago kionez, bat, zote bifazetan gutxekorapena man gotu zuela, bat, Mendik aurrera, e, u partean e, aurrera mango duzutela, horretarako Euskarri ezberdinak baliatuko dituzute, flyerrak eta baidu bueno, zare soziale bereziki. Azar aurrera eskuntza zentroekin, harremanetaren e, ungo zarete, hori biziki garrantzitsua da, ez, ez azken finean, bueno, horre, e, eskuntza komunitatean bereziki e, horrelako kampainak bueno, ba, txertatzea. Bai, ta eskatzen dute, eh? duela aste bete egon ginen eskidetza eh, mailan eta eskatzen ziguten zentroetako mm, ba ordezkariak eh, formakuntza hartutela, eh leluak hartu lan egiteko erremita hartu zela, ze ikusi hainbat jarrera zaudela eta ezaketela nola landu, ez? Jarrera hoiek eh ze eta hoiekin bukatzeko, ez? Ordua bai kanpaina bitan ba, banatuko da pita, bueno, hasiko da Uztailan eh, batez ere ba ori, eh, gazteak ibiltzen diren lekuetan gaztegunen eta bar ba, ba, Yerrekin, ba. eta totemak egon godiare bai, eta gero ba. ere bai, zarek sozialetan. Ba. Garrantzua egon mm -hmm. da hilabete osoan zehar e, Instagramen eta Twitteren jarriko dira ba, ba, imajiak, irudiak, ba. egunero, ba. eta publizitatarekin gainea ba, iristeko. Eza, mm -hmm. Irunen dagoen edo zen gaztek, sartzen e, ba. denean bere Instagramen, ba, iritxiko zailoen enten batean ikusuko du ba, mm -hmm. publizitatio moduan horrelako kanpaina garrantzitsua. Eta gero ja ba ozara, sea partean, sea da azken batean estatu mailan eta mundu mailan ere bai, azaran 25a dela eta, bai. ba kanpainak barra barra itundia, hemen ere ba, badakagu beldur barik, ze bai. zakanpaina ba erantxi, ere bai eta bai. kalean bisibilitzatzeko jarriko ditugu ba mupiak Na, eta banderolak eta denetarik zakanpaina honekin berarekin. Bideo bat ere egin dugu, ere bai. Kontua da prebentzioa. eta Vai. espero dugu ba, bueno, aurten hau izango da, hurrengo urtean gehituko zaie beste bat, baina egin lana egin bar dugu gizarte guztiak honekin. Uh -huh. eh. well, deialdi horrekin galdetzen gara, eh, Miren etxe beste esker, mila, Benedan bagurean gurean izatartek esker. Bai zuhei.